Кімната стала мінятися. В неї напливали лагідно, одностайними хвилями один по другим, один по другим звуки. Все звуки і звуки, хвилюючи сильніше і слабше, піднімаючися високо і спадаючи знов, заповняючи широкий простір собою. Повторяючися, змінилися незамітно в красу. І вона поривала, неголосною, перемагаючою силою, лише самою ніжністю і м'якістю. Перемагала, приманюючи звучними барвами, а чуття віддавалися їй, потопаючи в ній без жалю. Артистка сиділа проти неї, спершися у спинку крісла. Вічно рухливі руки лежали тепер бездільно на колінах, але це поблідло. Від сильного впливу музики поблідла, а очима просто освічувала ту, що грала. Перший раз бачила я, як над нею запанувала інша сила, чим її власна, і як вона піддалася їй. А граюча сиділа, мов статуя, звернена до нас класичним своїм профілем, не ворухаючася тілом, і лише руки її мелькали по клавіатурі, мов, білі листки. Коли перестала грати, Гануся кинулася до неї з одушевленими похвалами. «Ви – вроджена артистка!» – говорила раз по раз, стискаючи щиро її руку. «І я дуже щаслива, що ви опинилися між нами!» Вона усміхнулася і не відповіла нічого. Мабуть, була призвичайна до подібних слів. Зате я не могла й на таке здобутися. Чулася такою дрібною і незначною перед нею, що не находила слів на свою нижчість. Уже, щоправда, любов – великий чоловік, але й музика – не менший. А вона сама ходила така тиха, скромна, відпихала так очевидно всю увагу, що на неї зверталася, мов прикрий тягар, що сунеться під ноги. Була дуже мила в обходженні, легка, ледве замітна собою, але мовчалива і дуже поважна. Усміх на її устах, що появлявся лише рідко, був немов навіки затемнений смутком. На питання Ганусі про її рід оповіла, що її батько був директором про однім великим банку і, стративши маєток, помер наглою смертю. А її мати живе при своїм браті, старім кавалері, прикована від кількох років прикрою недугою до крісла. Вона дуже боялася, щоб Вуйко не оженився, чим грозив від часу до часу, бо відтак не могла б іти до консерваторії, що було б для неї тим самим, що смерть. Він утримує її, її матір, і хоч вона могла б і в Відні заробляти на себе, заробляє вже й тепер, даючи лекції музики, то там не могла б цього чинити, бо мусила б увесь час посвятити музиці. Більше не довідалися ми від неї. «Не можу ще схарактеризувати цього твого античного типу», – сказала Гануся до мене, коли ми щось у тиждень чи в дві неділі осталися самі обі дома. З замилувань Софії бачу натуру тонкого стилю, дбало про красу і штуку в повнім розумінні. А з другої сторони, вона для мене загадка, байдужа на все, мов дерево. Наприклад, «Прошу, що то за тип? Вважаєш, яке в неї білля?» Гарне і тонке, мов графині, а її постілі ще краще – спить, мов царівна. Коли вмивається, не забуде ніколи насипати кілька крапель найтоншої парфуми до води. Але зате її верхня одіж – просто товпа. Цікаво, як довго будуть іще гудзики теліпатися, коли її пальта? Коли пришує кусник відорваного від сукні шнура, що на борзі пришпилила шпилькою – коли позашиває свої рукавички Все вона їх погризла, Ганусю Дивна привичка гризти рукавиці Вона і нігті гризе Констатую, що нервова Лише нервові любуються в таких розривках Коли душа їх переповнена чуттям Але, мабуть, вона наложила на свої чуття сильну упряж Завсіди спокійна, як мармур Скрою її правильних уст, гадаю, що непристрастна. З широких скронь, що вірна. І з брів, що споюються між очима, що вміє тайно заховати. «Який мені лафатер знайшовся, сміялася я з неї. «А може я зле вгадую? От най тебе відгадаю. З уст витко, що цілувалася б з кожним хлопцем, коли б хоч трохи був гарний і, судячи з становища старих тіток і батьків, порядний. І що ти балаклива, як сорока». З веселих очей твоїх суджу, що ти обнімала б цілий світ, та що з кожним була б зараз за пані брата, а по руках догадуюся, що в потребі і дров нарубаєш». Я розсміялася. «Вже щодо рук, то воно правда», – сказала я. «А цілий світ не обнімала б? Нехай так. Добре, що в мене стільки тепла, що можу ним інших зогріти. На те дав Бог серце». «О, розуміється».